Som ger sig ut för att vara vers men i själva verket saknar diktens väsentligaste egenskap. Dessutom är, är den bunna versen. Just därför att den saknade klassiska versmåtten stränga disciplin. Kan den locka till ländvindighet och hamna i rena charlataneriet. 1922 fick mina föräldrar Anders Österlings de sju strängarna i julklapp. Det saknade helt intresset för boken.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 Och sist men inte minst den nya Paris, herden, som än en gång på berget Ida mötte de tre gudinnor, som tävlade om hans gunst. Venus förhär blir symbolen för en förföriska skönhet som får skylla den cyniska egoismen. Hera, olympens drottning, får företräda den trångsynta maktlyssnad, den korthängta materialismen som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 som ännu inte var uppfunnet, i varje fall inte som mo modord. När 20-talets tonåren tog studenter var han onekligen en bildad man. Mer bildad kanske än någonsin senare i sitt liv. Bildningen bestod av kunskaper, men också förmåga att handskas med kunskaperna, att nyttiggöra dem. Det var denna förmåga som utvecklades i de många meningsskiftena.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 Motsatsen för, kropps, för kroppsligandet av det lågsinnade och motbjudande hos människan. Det, still, det stillösa, okunniga och pösande i tillvaron var är och förblir den evige himmelsstoss, bildningens antites och förtrycktes tidlöse chefslakej. Det var det kapitlet det.